Elkarrera gina, zazpigarren unitatea, atarian bat. Eta ze izaten zen atxolorra edo? Atxolorra, bai, bat inguruko ospakizuna izaten zen. Ba, aurra jaio eta handik amaboste egunera, edo horrela, auzoko emakumeak denak bildu eta merienda izaten zen. Atxolorra, bai, ia ja, azuta neukan. Non elkartzen zineten? Altzen tokian, sukaldean denontza tokirik bazen sukaldean. Sotoa ere handi jamarra izaten zen orduan baserrietan, eta han maia erdi-erdian jarri eta antxe denakan zerean bilduta ere egoten ginen. Altzen bezala, eta gogoratzen naiz piper morroak eta xerrak izaten ziren. Urte guztian etziren jango, baina urduan jaten ziren. Eta gero zera, txokolatea eta ura zerarekin. Esponjarekin. Guk esponjak esaten genien. Boladuak esaten diete orain. Txuri batzuk, azukrezkoak. Aurreko batean ez dakitzenek esan zidan orain ere haiek izaten direla. Jatekoak? Bai, bai, orain boladuak esaten dietela uste dut, baina guk esponjak esaten genien. Eta ur freskoari edalontzian sartzen zioten boladua. Mirienda elegantea egiten zen gero. Espeziala. Espeziala. Gero, baten batek ekarriko zituen, zerak, gozokiak eta pastelak. Auzoko emakume guztiak elkartzen ginen, hori xe zen, ha txolorra. Gizonik? Gizonak etxean gelditzen ziren. Festa polita izango zen? Bai, festa polita egiten zen.